פרק ד': "והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון בראש ההרים, ונישהו מגבעות, ונהרו עליו עמים, והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה בארחותיו".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 ושמתי את הצולעה לי שארית והנעלאה לגוי עצום ומלך אדוני עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם ואתה מגדל עדר עופל בציון עדיך תתה ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים עתה